Словничок галицизмів Бальон – надувний шар Бездрик – комашка бедрик, сонечко Бздура – нісенітниця Бльонд – блондинка Братрура – духовка Бузьок – лелека Букшпан – мирт Бурці – бакенбарди Вифрантитись – святково вдягнутися Віддатися – тут вийти заміж Втворяти – відкривати Гальба – кухоль. Гарбата – трав'яний чай. Гепа – гепця – дупа. Гоци – жарти. Гвер – рушниця. Геци – жарти. Глянц – блиск. Далекогляд – підзорна труба. Датися на стримання – стриматися. Дубельтівка – рушниця з двома дулами. Дупа – дупця – задниця. Жарівка – лампочка. Заморозник – Холодильник. Замарстинів – дільниця Львова. Зафатигуватися – запереживати. Зацофаний – відсталий. Згребілий – запліснявілий. Кав'яр – ікра. Квадранц – чверть години. Кертиця – кріт. Кібель – параша. клюски лапша. Кльозет – туалет. Кльоцки – типу галушок. Кнайпа – забігалівка – кафе. Кобіта – Жінка – кольба, приклад рушниці. Коміть – вниз. Кремпуватися – почувати себе скованим. Кунштовний – вишуканий, мистецький. Кумпель – товариш. Кунда – стерва. Куперта – конверт. Лазничка – ванна кімната. Люфа – дуло. Льоля – довга жіноча сорочка. Майтки – майточки, труси. Майталеси – труси до колін. макабра Щось страшне, потворне. Малімони – малюнки. Марципанна – солодка панна. Машінгвер – автомат. Мешти – туфлі. Накаслик – тумбочка біля ліжка. Накладанці – бутерброди. Нендза – нужда. Овоч – фрукт. Опінія – думка. Пан Зеню – мітичний герой галицького фольклору. Випити за пана Зеня вважається звичаєм доброго тону – Найпопулярніша історія про пана Зеня така. Сидить компанія в кнайпі, п'є пиво. Вийшов один з кльозету, вернувся і каже «За здоров'я пана Зеня!» Випили. Вийшов другий до кльозету, вернувся і каже «За здоров'я пана Зеня!» Випили. За ним вийшов третій, далі четвертий. І так кожен після відвідин кльозету проголошує тост за пана Зеня. А шостий не може зрозуміти, про якого пана Зеня йдеться, і врешті питає – що то за пан Зеню і чому ми за нього п'ємо? Йому відказують, піде до кльозету. Він пішов, дивиться, на стіні написано «Смерть москалям». Пан зеньо. Папільотки – бігуді. Парцелювати – розподіляти. Патичкуватися – зволікати. Пашталакати – балакати. Пилосот – пилосос. Піптики – соски. Піпа – жіночий статевий орган. Піпстики – тут плавки. П'йонтки і свьонтки – будні свята. Полапка – мишоловка, помрук – ледь помітний рух, порицькати – перерити, порохотяг – пилосос, прецлі – печиво, причі – тюремні нари, пструг – форель, пудло – ящик, пулярес – гаманець – кошельок, пуплях – брунька, пуцувати – чистити, пуцька статевий орган, рарог – рогатий чорт, регімент – полк, розкішниця – жіночий статевий орган. Розпарцелювати – дивись парцелювати. Рондель – каструлька з довгою ручкою. Росіл – бульйон. Румбарбар – ревінь. Рура – труба. Сервус – привіт. Славень – гімн. Слічньоток – щось гарне. Смича – собачий поводок. Солодійство – онанізм. Стирка – шмата. Стрипці – рвані частини чогось. Стрипцюваті – обтріпані, обірвані. Струдель рулет, стульписк, старе пудло, закрий рота старий ящик. Сутерина напівпідвальне приміщення, таньо дешево, тливо, тло, тлущ, жир, трускавки полуниці, файталапи нехлюї. фертик капець, кінець, фест чудовий, фіпштик задавака, вискочка, фляк, флячки, нутрощі, фраєр мудак, француватий. Пранцюватий прокажений, френзлі бахрома, фризієр перукар, фризура зачіска, фулювати йти тікати, фурт конче обов'язково, хохля черпак, цезорик ножик, цюпцятися займатися сексом, чоколядка шоколадка, шандар жандарм, шлях трафив прокляття, шляфрок халат, шуфля лопата. Штудерний – хитромудрий. Ярина – овочі.